Och så pratade de om ett spel, vad som kärk spel, sköt och så och så Nej, är det läskigt och Nej, så fortsätter. Och då, då fick man en vända till mig. Och så går de hon Ja så och så tar iväg. Jag såg, och så. Och så är så så. Åh, så fortsätter. 1000 år ska det lösas. Över till att tänka och allas. Andra... Juju! Jubileum! Fan vad här, det, känns, det känns så bra. 150. 150. Ja, men är det bara 66, 66 kvar. Ja. Alltså till, till en serie 2016. Det Sen... knäck vi ju för jul Det är småttligt. Det ja, Det är upp. <laughs> Jaha, du... eller brutet brutet hela mm. <laughs> scenen. Ja men det måste jag berätta. Vi var på på utflykt igår med jobben och så, och så går man på bredare. Först med en kille och så har han han hela tiden bara om TV-spel och några grejer. <laughs> och det måste man man måste ju, jag vet inte jag kan prata om för men man måste ju kommentera så att ibland så kommenterar man så säger om han säger någonting och så, så filmar på jag så mm. ja. då, så så <laughs> sätt. Och så då, får då men han fortsätter de lyssnar inte liksom, inte bara fortsätter babbla mm. och så pratar han om ett spel det var så en krigsspel och så och så men är det läskigt och skjuter, nej så fortsätter och, och då, då fick man ett till med det. och så och, och så går han fram och så han är och jag så skjuter på så, och så och liksom, så så och så och det är så fint, och det, ja. den här Kalle enda referensen. Det är bara roligt för en själv. Ja, ja, ja, men man måste om ju den få... Han har man, man brutit den. Oh, God, God. Man, man måste ju få... få ja. Man måste ju få... få uh, ja. Whatever gets you through the day. Ja. Som du säga. Och det här, det här är Kanske. inget... Det, det handlar inte om något hån eller... eller nej, något, nej, det är, det är bara bizar. för att uh, ha roligt själv. Ja. Ja, ja, han var jättekul, han... Och det för Frans mamma Han att nu kan jag allting om, om det och spela allting Ja han är så lycklig när han får, får berätta om det där, så Och då känner jag Likadant nu ja. när jag tänker efter Men jag känner mig lika lycklig själv Och får slänga in det där Kallade det jag då. Ja, du är trött Ja fan Snart en månad det här jobbet Morfar lön ja. Fet lön Skojar Tjockt jävla på det kom, du vet hur man det. Du telefonkatalog gamla tider. Ni unga lyssnar inte till kommunikationstelefonkatalog. Var nåtig som fanns innan Google. Det pratar vi till och med Filip och Fredrik kom på på dagen på ja. Jag vet inte lyssnat men om, om en telefonkatalog att just just är uttrycket att tjock med en telefonkatalog. Mm. Du är ingen som förstår det. Nej. Det, det... Nej. Det är ingen som vet vad en telefonkatalog är. Nej, men det oh, är en fet Fet lönecheck tror jag. Mm. Så att det känns bra Hur känns det efter månaden? Ja Upp och ner <laughs> och upp och ner men Hur är det liksom med, Är det att du tar med dig jobbet hem på något sätt? Eller att du... Nej, men det är det här som Vi har pratat om, off-air också det är alltid, Man börjar på ett nytt jobb Så man måste vara på hugget hela tiden Och ja, och liksom man kan inte bara slappna av och vet vad man gör. Nej, jag vet inte vad man ska göra alltid. Och så känner man sig korkad. Och så... Ja, det tar ju, kommer att ta några månader. Det vet jag. Sen så kanske jag och... går. Jag... Jag, jag är i provanställning på sex månader. Är det är vi fem månader kvar i alla fall. <laughs> fem kanske. Fem Fast under upp... det har lästet, läst att man kan säga... Jag kan säga upp mig och de kan säga upp mig med 14 dagars varsel på... Under tid. Okej okay. Så det är perfekt men Nu är två Kanske glada. bara två veckor Nu, två klara. <laughs> nu är du klara Två, fjorton veckor, veckor. Ja. Ja. Ja. Nej men det, det känns Det känns faktiskt rätt okej okay. Det måste jag säga Men du kan ju köra den här grejen Som, som det var en På Som jobbar med Elaine I Seinfeld Han, Mister... var, han, han hörde ingenting han låts, Eller låtsas Eller om man inte hörde någonting Men Det, det var ju att när han fick lite, lite känsliga frågor så, Skulle du kunna göra det här till exempel mm. uh, What? Då låts han inte höra Eller ibland så hör han, hörde han liksom ingenting alls Nej <laughs> det, det är ju svårt Selektiv hörsel Ja men Sen, sen, sen är för skönt att, att, att Jerry testan han stod bakom han på, på toaletten mm. Han stod i, i där Och så sa han hans namn lite halvhögt då, Och såna mm. grejer att han var lite osäker han tyckte att han ryckte till Vid något tillfälle Det låter som ett ja. Ja, men, äh, nej, att är helt avsnitt okay. Hur känns det för dig? Du har ju nyss börjat eh, Jo, är just, jag har nyss börjat men, men det kanske mest omvälvande Är ju att eh, Vi har ju inga barn hemma Ja men just det, hur känns det? Eh, nu har man ju Bara gumman och du Ja, nu har man så, så pass vuxna barn så att, så att de inte ens går hemma <laughs> Du har ingenting att skylla på när du vill lyssna på musik längre? Nej, så. nej, nej, nej, nej, Att Kan inte skylla på att du har små barn? Nej, <laughs> nej men det, det har det, aldrig det. gjort det, ursäkt. Men det finns andra, ingen nämnd, ingen glömt <laughs> Nej, någon har kunnat lyssna på en tripp med de är som jag på, men inte fruktans <laughs> Fast det har småbarn. barn Ja, Eller mm. mm. småbarn. Men hur små, är det? Är det tomt? Nej, första dagen, då, då var det, det är två veckor nu på lördag Första dagen man, man kom hem från jobbet, Då var det som lite tomt Mm. Men sen ser jag, oj vad var suveränt. Suverän <laughs> luft. Ja, det är verkligen suverän luft. Så nu, nu, nu brukar jag köra att när jag kommer hem så. Annars har jag alltid. När man fixar mat och så har maten mm. var är klar till, till då kommer hem. Men nu, nu är det ju mer att. När vi bryr oss inte om. Ibland så kan vi laga till någonting. Mm. Men annars hon kan hon käka så sent lunch så hon käkar rester eller hon kan bara ta någon, någon macka om det. Aha. Jo, men jag, jag kan också ta en macka Men oftast brukar jag, jag fixa en bat direkt när jag kommer hem typ För jag är ganska hungrig Äter lite på jobbet En rejäl pytt kanske Men typ det blir mer sånt, sådana fina grejer ja. så, så i tisdag så då tog jag Jag jag redan käkade middag vid halv fyra stu, Oj makaroner och farukorv Ja Lingen, gott, gott. Får, nice. Lingen Ja ja. Och så, så idag så hade jag rester så jag, jag plockat fram med så här mm. Och sen brukar jag slänga på soffan Sätta på tvn Och så brukar jag ligga Och, och så kollar man en liten stund Och så steg, pausar man eller steg man, av. Eller drar ner ljudet Och så tar man en ordentlig map <laughs> oh. ja, men var um, Okej okay. det, det är, det är jätteskönt så, Faktiskt så jag tänkte bara hur många år är det du inte har haft det Var det 89 det började Ja det var ju som vi pratade också Men alltså, nu, har vi haft, nu har vi haft 28 år ja, nu har vi haft liksom bara runt om Ni har gjort sig. det där 28 år Ja precis, nu har vi gjort våra 28 år Och nu är det Ja men nu är det, nu är det är mer. Ja, Men disken kan stå fram Men man behöver som liksom inte riktigt Om man eh, Ni kan ta ansvar För era i liv Ja absolut och sen också att som Åsa sa att men nu som man lämnar det så, så är det ju. För helt plötsligt så kunde det ligga några kläder nere men att Edvin eller ungarna hade ja. gjort någonting sånt där. Ja. Men det är ju precis som man har lämnat nu. Så att det är ju... Ja. Fan, Nej, men... Det måste vara stort ändå. Ja, ju... ja, alltså, eller stort men liksom mm. märkligt. Jo, jag trodde faktiskt att det skulle vara märkligare än, än det var. Men det här känns som mm. som... David Brent som säger det La dolce vita <laughs> Hur blir det, hur, hur kommer det här att förändra din vardag hur? Det finns alltså, mycket mer krog, Krogsvängar Skivsvängar Kan det bli mer krogsvängar <laughs> Nä, jag vet inte. Kan du <laughs> Nej det tror jag inte Nej men så, så, som uh, Som du blir så På något Och det har jag alltid beundrat dig För du är alltid varit så, så duktig i liksom, små hitta på grejer och hur kan du tycka det? <laughs> jo men det här har jag hört än när du har varit ute men jag var ute och träffade han och så tog vi ner eller jag, var, jag gjorde det och det och, att, men, och, jag, och jag vet Jaha. Det är ju mycket skola på slutet och sånt där kanske. Jo men det har men ändå så har jag ändå haft ett, ett bra socialt liv i väldigt tycker. ja men alltså rikare Ja, det heter ja. Ja ah, okej. Okay. Ja. Rikare liv än vad jag har haft. Ja, det. Är jo, men, jo, men, ja. Kan, kan jag men jag kan känna lite liksom det här och nu känner jag, åh oh, gud, jag är så trött. Nej, men jag orkar inte. Nej, nej. Och förut, när man var liksom... Jag menar innan sommaren eller ja, för något år sedan också... Kände jag, men på kvällen... Menar, nu tar jag bilen till mycket så står jag och bläddrar alltid grann så här. Ja. Men menar, nu, nu känner jag mera... Och det kanske det kanske är bara tillfälligt att jag känner jag menar, trött ja, och ja, orkeslös ja. på något sätt. Mm. Ja. Och det, det är väl det att, att kunna... Jag har alltså saker, saker då. Ja, men jag kände jag fattar ju, du är ju jag har ju varit ledd år. Du ju, men det måste ju ändå vara det för dig Ja, komma, nu är det. Det är tröttsamt. Jag är ju trött på fan på kvällarna så det är bara och bara... men när går det lägre? Jag måste. Oh, har eld, kanske. Ja. Så går det upp har 7. Ja, då brukar jag ibland komma tillbaka efter ett par. År. <skratt> <skratt> par <skratt> Nej, jag tänkte dö och komma igång från krogen. <skratt> Då snubblar du in. Snubbla in i hallen och snubblar in i Dentist studio. Och så tar paus powerna på en kvart innan man går jobbet. Fam, det till jobbet igen. Famlar ditt lilla kylskåpråd i Dentistudio. Och jag ska käka på det. Har du realiserat den? Du ju mycket, var det inte att vi snackade om att du skulle ha en liten, liten kylskåp? När i dentiststudio med öl. Nej, det var inte jag som Kanske <laughs> <så, så>, <laughs> var jag. Jo, det, det, var, det var du som. <laughs> Alltid allvarsen eller var... <laughs> Man kan jag säga, man sträcker ut en hand och tala Nej, det hade vi att sitta vid och Ja Men det hade ju Det hade vi hand om. Heter det? George. Samuel George. <laughs> Samuel <laughs> Samu ja. Samu, Samu Stefan. Samuel Stefan. of George. när jag köpte en, en, en, en fotörvi mm. som man kunde sträcka i höger hand och öppna då som ett fack med kylfakt. Det vore perfekt. Där skulle jag borde ha ett kylskåp. Eller här kanske. Ja, men det kan man fixa. Det ja, inga, inga, nej, egentligen så. Inga Annars, så det... som, vad heter han? Johan Malm som sjöng i, i, mm. i Veda här. Han hade ju, han hade ju en... rummet var ungefär så här stort. Ungefär, då var tvn där hade han byggt en bardisk. <laughs> Och såg liksom in en tjock tv så att den var liksom i själva kanten på, på disken mm. Som man såg Och så var den vinklad Och på, just i vinkeln där mm. Där var ju ett kylskåp Fyllt med Ja det var väl inte smörbröd <laughs> ja. Det här är liksom inte vanligt kylskåp men, men det var ju också ja. Perfekt för baren liksom så. Ja, ja exakt ja. Nej, men så, så att, att, att, Det är väl, väl mer du som, som har pratat om Ja Ja <laughs> Man... just för att du inte är så elsköga om att man... <laughs> om att jag skulle att jag skulle fixa ja. fixa det. Vad gör du? Paus jag... eller Ehh... kaffe eller du jag... Jo, nej jag tar gärna en kaffe men jag tänkte bara jag... först så skulle jag bara skulle lämna två saker. En grej som jag lånar som jag hittade. Oj det har länge sedan. Den här. Ja, Låna ju. han ja, den här saken. Popp. Och så tänkte att det här skulle man egentligen gå igenom och köra mm. men det är Kanske kanske är det, det är sant. väl ett kanske projekt för dig du alltså, det? Eller ett, ett projekt är väl kanske att. Jo men här det är det, här... det Report, från hundra Tidningen POP som går igenom Som går igenom de hundra bästa platterna. Och så Nä, är det, det ju... börjar med Rumors Och så är det ju äh, Komplimentfirmen jag jag Tre andra skivor Så du måste lyssna på den plus tre Och nästa plus tre Ja exakt så, så, du som äh, gillar Mastodon-projekt Egentligen Man, kan, man skulle ju kunna, kunna göra som en dyrland resa Då får man ju lyssnera om 400 platser. Och det vet jag inte om det är så jätteroligt Nej. Eller så kan man kunna snacka om det Men det är kanske inte är lätt att snacka om musik som man inte har hört Och då måste vi lyssna om det Och det känns inte mm. ganska så bra och, ja, man, Det man skulle kunna göra om man vill, Det är att ta 10 topp eller någonting Och prata om ja. Absolut. Om man orkar Eller är det som en rollhett Alltså. Ja. Men frågan är hur. Ja, men vi, vi, vi kan. Ja, vi kan fundera. Vi kan fundera på det. var en och sen ska du få en present. Oj! Eh, eh. Det är en bok från SLT Studium. Språknämndens uh, uttalsordlista. Aha, underbart. Och det finns ju en anledning till att, att just du får den för att jag. <laughs> Dileva. <De> <laughs> Dileva, exakt. Jag vet, inte, jag vet inte om han står med den. Men. Nej. Det finns ju lite. Det finns Är det lite... någonting du brukar uttala? Nej, nej, men det var ju någonting. Jag vet vem som borde ha fått. Jo. <laughs> <det>. <laughs> men jag tror att jag sa någonting i förföregående, <laughs> någon, någon snar. Sade eh, du, sa du någonting konstigt också? Jo, men exakt. Men jag kommer inte att oroa va? Mm. Nej, inte jag eller får lyssna ja. Nej, så att, ja, Tack, tack Ska du ha kaffe? Då. Gärna Kanske en liten pulschrulle Här var det kaffe och pulschrulle Fantastiskt Eller dammsuger Jag föredrar dammsuger Det är så min originaltitel på de här De här gröna marsipan med lite ja, koklad på kanterna ja, Tog jag Varför är det jag vet inte, det är så jag har liksom lärt mig. Sen punchroll det är kanske något så här copyright på namnet. Damsuga, det måste man liksom. Kasta. Var något rasistiskt eller någonting. Vad, vad, vad tyckte du? Ja, det, här är jag, det, här, det här går ju alltid hem. Stugorna. Jag har lite. Jag kan. Jag kan läsa något på själv för det. Okej. Okay. Om inte du har. Fullt upp med, med, med punkter men Två fotbollsreportrar stod och snackade Vad slutade landskampen i år? Den slutade 0-0 Okej, okay. vad stod i halvlek? Mm. Ja, oj <skratt> Posten har gjort ett, hade gjort en frimärkssamling Med AIK Det var frimärke med alla olika spelare Men det slutade med att det drog tillbaka den Folk var nämligen osäkra på vilken sida Det skulle spotta Mm. Ja, det var bra. Jag med en lång det, det var en man som älskade att spela fotboll. Han var målvakt i många år. Vilket han var riktigt glad för. Mannen började att tänka på döden och kom till att. Vem är det som har det här? Mannen började att tänka på döden och kom till att tänka på om det fanns någon fotboll i himlen. Mannen beslutade sig för att ta reda, ta reda på det, så han sökte upp en präst. Prästen var inte helt säker på svaret och sa därför följande. Jag vet inte om det finns fotboll i himlen, men jag ska prova att fråga Gud. Så om du kommer tillbaka om tre dagar så har jag nog svar. När det hade gått tre dagar gick mannen nyfiken tillbaka till prästen. Har du fått, något, fått svar från Gud? Ja, det har jag. Jag har både en god och en dålig nyhet. Okej, okay, låt mig få veta. Mm. Nu är ni spända lyssnarna här va det var, Nu kommer avslutningen Punch punch ruller mm. <laughs> Den goda nyheten Att det finns fotboll i himlen Det låter bra Men vad är den dåliga nyheten Du tagit i matchen på måndag va? Ja Hårda bud Men kan, det, kan det en, en kortare på Sluta bättre Nej än det än där var ju Nummer 150 helt enkelt. Ja, där fanns vi uppe i... var uppe en kvart kanske. Det är blir perfekt. Perfekt timing. Tackar så mycket för presenten. Mm, god, god. läsning. Vad har du för... Uh, har du rolig plan i helgen? Mm. Nej. Jo, men vi ska på... På kväll ska vi på middag hos uh, Per Ja, mm. nice. Mm. Han hade gjort en... Jo, det, det skulle vara några andra familjer som skulle också. Mm. Som de hade varit i Italien med. Ja. Och då skulle han, han skulle göra en... En italien ja. ja, Okej. Okay. Mm. Jag träffade han utanför husen när jag gick en morgon. Mm. Och då börjar han berätta lite frågor. <laughs> jo, men jag tänkte att jag skulle köra... Man ska ska vissa vilken som var Italiens eh, nationalsång. Nej, nu har jag ju berättat det för dig så. <laughs> Jag tror du säga att han skulle göra alltså, Någon maträtt. För gud eller nej, nej. Det... det är inte han som står för det kanske. Ja, det vet jag inte. Nej. Men quizen skulle han göra i alla fall. Ja. Tio frågor skulle bli utlovade. Very nice. Mm. Då kan det bli lite på ljugtråden kanske. Ja, absolut. Från er en parti. Och du skulle också på ett större parti. Ja. 50-års Lingo. Fest. Uh, I kubbläs Nej, nej men det nej, blir nej. bara jättebra Skicka in lite bilder därifrån Ja, ska jag försöka komma ihåg det Men ja. det var ju 150 Mm Då tar vi sats Alltså jag är fortfarande sugen på en, på en fortsättning På uh, The Group Och få <laughs> höra alltså, det du mycket på tom. Ja. en punch ja, jag, jag funderar väldigt mycket på Group Del 2 Ja, Hur skulle det vara? Ja, men, ja, vi tar hit i Och resten Jag är så, så. kan mm. man få. Kör det på GT-raten. Ja. ja, det vore fint. Mm. Men det kan nog komma. Jag tycker du kör på det. Vi kanske kan köra podd på en söndag. Du, du repar inte på söndag Nej. Om han kommer hit och vi kollar på. Han och jag kollar på att han fotboll ja jag kör den. innan. Är det på okay. en eller Nej, det brukar vara sju på sådana dagar. Mm, perfekt. Absolut, snabbt. Absolut snabbt. Ja, ja, nu är det om ett par veckor. Ja, kanske. Ja. Nu är det kanon. Ja, ja. har du ja. fint? Hej. hej.